І ось це. Вона підняла з дивана підстилку, на якій ми спали в пустелі. Під нею лежав пістолет із глушником, про який я вже встиг забути. — У шафі має бути місце, — сказав я, озираючись на масивну старовинну шафу, яка займала майже половину передпокою. — Тільки спочатку чаю вип'ємо. Її погляд раптом упав на паперовий пакет, що стирчав із рюкзака. — Це ти щось купив вчора? — ні, радше продав, відповів я і, наблизившись до столу, вивалив із пакета кілька тугих пачок зелених купюр. Гуля вирячилася на долари здивованим поглядом. Це заплівки з фотографіями, пояснив я. Тільки дуже просили нікому про неї не говорити, розумієш? Гуля кивнула. Але це ще не все, вів я далі. Здається, у мене нова робота. І я простягнув гулі візитну картку яку взяв зі столу кімнати, приєднаної до моєї квартири. Доки Гуля розглядала візитку, я підійшов до телефону і подзвонив Олегу Борисовичу. — Що це за склад у мене в квартирі? — запитав я, і голос мій звучав досить роздратовано. — Це ваш склад, — спокійно відповів Олег Борисович. — Ви ж на ньому працювали. За вимушений прогул вам уже заплатили. Тепер ви пішли на підвищення. Спокійний олімпійський тон мого співрозмовника остаточно завів мої думки у глухий кут. «Що ж мені робити?» – запитав я його. «Нічого. Працювати, працювати і ще раз працювати, як заповідав нам великий Ленін». «Тепер у голосі Олега Борисовича вже звучала іронія. Та не хвилюйтеся ви!» – заспокоїв він мене після паузи. «Якщо дратує табличка, можете її зняти». Але з посади директора вас ніхто звільняти не збирається. «Виникнуть проблеми?» Дзвоніть. Випивши чаю та з'ївши по шматку пирога з капустою, ми вийшли прогулятися. Сонце ще світило. Гуля постійно зупинялася і широко розплющеними очима роздивлялася будинки. Сонце світило в очі і не засліплювало. «Привіт!» – кивнув мені хтось на ходу. Я озирнувся, але зі спини не впізнав людину, що пройшла повз. Це було моє місто. Але за моєї відсутності воно наче стало самостійнішим. Втекло кудись уперед, і мені належало наздоганяти доганяти його, знову живатися з ним, ставати його маленькою частиною, його повітрям. Мені вже було знайоме з минулого це відчуття тимчасової сторонності, чужинства. Мене кілька днів, і все буде, як і раніше. Невидимий зв'язок струму між містом і мною відновиться – Відновиться і нормальне життя. Усе буде по іншому добре. Добре на двох. Наступного дня ми приймали перших гостей – Петра і Галю. З Петром я зізвонився минулого вечора, і він, здавалося, був дуже радий моєму дзвінку. Сказав, що має дещо мені показати. Не можна сказати, що тієї миті його обіцянка мене заінтригувала». Я більше переймався думкою про те, щоб зняти зі стінки льворуч від своїх дверей вивіски благодійного фонду «Корсар». До того ж, увечері за нашою першою домашньою вечерею, локшиною зі старих запасів, мене діймали думки, не дослухатися до яких я не міг. Я раптом усвідомив, що будь-яке значення зобов'язує, що будь-яка задоволена цікавість залишає тебе у боргу не лише перед тим, хто її задовольнив, але й перед щойно набутим знанням чи інформацією. Я сам уже відчував себе зобов'язаним перед Олегом Борисовичем. Не через 10 тисяч доларів, з яких 2 тисячі були чи то частиною незрозумілої майбутньої суми, чи то, як сказав Олег Борисович, компенсацією за вимушений прогул. А може це був якийсь аванс? За що? Я ще не знав. Чи було це пов'язане з його очевидною довірою до мене. Адже він розповів мені про людей на фотографіях. Розказав небагато, але достатньо, щоб зрозуміти, що трійка, яка входить тепер до першого ешелону бізнесу і політики Росії, 20 з гаком років тому була причетна до вбивства. Олег Борисович, напевно, знав про цих людей значно більше. Мабуть, він знав, чим вони тоді займалися. На вулиці мрячив дощ. Петро і Галя залишили розгорнуті мокрі парасольки сушитися в передпокої. Ми всілися за стіл, налили жінкам вина, а собі горілки. Закуска була скромною. Але якби така закуска була у нас у Казахстані або потім у товарному вагоні, ми були б просто щасливі. Молосольні огірочки, бородинський хліб, шинка, голландський сир. Навіть коли я вранці просто купував усе це в найближчому гастрономі, душа співала. Це теж було частиною повернення додому, повернення до старих гастрономічних цінностей, до буденного ритуалу закуски. Забрати цей ритуал життя людини – серйозне покарання. Тюремне покарання, власне, і є позбавленням людини звичних ритуалів. Ми випили за зустріч, розповіли Петру і Галі, як хрестили Галю, як вінчалися. — Ну, тепер час українську мову вивчати, — усміхаючись, сказав Гулі Петро. — Ми з нею перезернулись. — Гаразд, — мовила вона, — якщо Галя мені допоможе. Так, напівжартома, відриваючись на короткі тости, ми сиділи ще години зодві. Потім, доки Гуля заварювала чай, Петро приніс із передпокою свою торбу. — Ти знаєш, — сказав він, — ми там біля твердині дещо відкопали, але вам не показали, перепрошую. Але, як мовиться, ліпше пізно, ніж ніколи. Він витягнув із сумки щось загорнуте в газету, розгорнув. Це була срібна скринька завбільшки з половину цеглини. Я взяв скриньку до рук, відчув приємний холод і важкість сріпла. На верхній гладенькій частині красивим почерком було вигравіровано напис «Любому Тарасу» від «А.О». Спробував підняти кришку, але скринька була замкнена. Усміхнувшись на мій запитальний погляд, Петро взяв із моїх рук скриньку. потрусив її, і я почув усередині рух чогось легкого, швидше за все паперу. Вона замкнена на ключ». — Ми вирішили, буде чесно, якщо ми всі вкупі відімкнемо. У тебе є якісь знаряддя? — Може, не треба ламати? — запитав я, дивлячись Петру в очі. — Тут не ламати слід, а трішечки відігнути, щоб вона відімкнулася. Я зняв іши її ланцюжок із золотим ключиком, устромив його в замочок скриньки і повернув Петрові. — Вибач, я тобі теж не все, що знайшов, показав, — сказав я йому. Відмикай. Він здивовано подивився на мене, потім на скриньку. Повернув ключик, і ми почули неголосне клацання замка. У скринці лежали складені вдвоє маленькі списані аркуші паперу. Листи? запитав я. Петро кивнув, витягнув верхній, пробіг поглядом і знову зазирнув до скриньки. На його обличчі не було радості. Я здивувався. Дорогий Тарасе Григоровичу! Прочитав він по-російському. Вам не варто боятися мого чоловіка. Він до вас добре ставиться і буде радий, якщо ви погодитеся інколи в нас обідати. А-о. Він узяв зі скриньки інший аркушик паперу.